А тому моя над нею і над вами воля. Оголошую превселюдно, що церкву передаю владу пана митрополита Уніацького. І вам усім наказую присягти зараз же на унію. Ну, очиняйте церкву. Не очинимо, почувся у відповідь Голембицькому гучний голос деякона. Не очинимо і на унію не присягнемо ніколи. Цого, почервонів Шляхтич, та я вас закатую всіх. Але голос його перекрив вибух шаленого обурення натовпу. "А, так ось ви як", заревів шляхтич, вихоплюючи шаблю. "Напалю їх! Бийте всіх, і жінок, і дітей!" Жовні рикнулися вперед, почулися постріли, крики, прокляття, зойки, зав'язалася ця боротьба. У маленьку церкву вели двоє дверей. Одні посередині призначалися для входу парафіян, другі невеликі, бокові, отчинялися, власне, для батюшки церковного причту. На ці два пункти спрямували всі свої сили нападники. хоч кількість селян і перевищила кілька разів число жовнірів, та зате тільки в дуже небагатьох із них були шаблі і пістолі. Більшість же не мала ніякої зброї, крім палець, кіст та сокир. Жінки з праниками, діти з ожогами кидалися на жовнірів, однак напад їхній не завдавав великої шкоди кінним жовнірам. Вони виривали натовпу дітей, підколювали їх списами, підкидали в повітрі, топтали кіньми, волочили жінок за коси по землі. Але все це тільки посилювало озлобленість юрби. Мов розлючені левиці кидалися жінки просто під копи та кони, пивалися зубами їм у шиї, стягали вешників і, поваливши їх на землю, добивали важкими праниками, камінням і всім, що потрапляло під руку. Діти допомагали їм. «Рубайте їх, панове, не бійтеся! За мною!» – командував деякон, розмахуючи важкою добною і завдаючи нею смертельних ударів ляхам. «Недовже їм глумитися над нами, скоро почепимо їх усіх на гілляки в лісі! Так, жінки, так, за мною! Ще, ще натисніть, і ми проженемо це, падло!» На других дверях керував обороною вчорашній жебрак на дерев'янці. Товариші його старанно допомагали йому в цьому. Запалені їхнім прикладом селяни героїчно відбивалися від нападу. Кусаються собаки, прошепів шляхтич. Постривайте ж, нехай скаче хто-небудь негайно в замок, щоб з'явилася сюди вся моя команда і вся челядь. Потім він підійшов до священника, який лежав на землі і почав допитуватися, де той сховав церковний скарб. Коли ж священник сказав, що в нього немає ніякого церковного майна, Олімпійський звелів пекти його вогнем. Челядники підняли пана Отця, він зібрав останні сили і простягнутими до НАТО поруками крикнув на весь голос. Братіє, не піддавайтесь, Христос розп'ятий за нас, благословення ваше. Смерть ляхам, рятуємо пана Отця, не допустимо до Кари, пролунали кругом голосні крики. Частина НАТО покинулась боронити священника. Зав'язалася боротьба з челяддю. За допомогою Гдешицького і самого Голембицького селян через хвилину відбили. Багато хто з них упав з розчерепленою головою. Кляхи почали брати гору, але селяни відчайдушно оборонялися. Голембицький почав вже втрачати терпець. Псяк рев, огризаються, шепів він, кусаючи від досади губи. Та ми їх заспокоїмо за півгодини, сказав зі зловісною посмішкою Дешицький. На двоє слів, пане. Голимбицький од'їхав убік і нахилився до Гдешицька. Той почав нашіптувати йому щось на вухо, і в міру того, як нашіптував Дешицький, обличчя Голембицького розквітало посмішкою. Досконала. вигукнув він. Хитро й забавно. Присягайся з пана протопопа, міг би вийти чудовий вояка». «Ха-ха-ха-ха! бидло!» «Пан офіціал згоден?» «О, звичайно, я зараз доповім його милості». Дешицький підійшов до Мокрицького і почав йому тихо говорити. Його слова викликали в Мокрицького задоволення, так само, як і в Голембицького. «Причудово!» – засміявся він. «Присягаюся перуном, це буде цікаве видовище». «Такому разі поспішаємо, панове. Ми з паном Протопопом підемо в атаку, а пан офіціал усе зробить сам. О, нехай пан Хорунжий не турбується!» «До зброї ж, панове!» – гукнув із сміхом Голембицький, і в супроводі юрби своїх челядників кинувся на головний вхід церкви. А Дешицький з десятком жовнірів, які ждали наказу, подався до бічних дверей. Нападники, підбадьорені тим, що прибуло підкріплення, накинулись на селян з новою силою, але цей натиск тільки посилив за селян, які обороняли свою убогу церкву.